Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Föreställningen att folk är dumma i huvudet är inte ovanlig. Redan för 20 år sedan, samtidigt som historien förklarades vara slut för att sovjetdiktaturen fallit och den liberala demokratin slutgiltigt segat, när det gick en svensk ekonomiprofessor detta socialdemokrat till Storms under fältropet, begränsa demokratin. Han skrev att... Borde inte också skattepolitiken liksom andra misssköta områden som sjukvårds, bostads, och trafikpolitiken överlämnas till en grupp kompetenta experter och hanteras utanför den politiska sfären har inte den här extrema formen av demokrati som vi har numera överlevt sig själv, skrev han. Då stämplades den svenska ekonomiprofessorn som antidemokrat. Men sedan dess har många ekonomiska experter gett uttryck för en liknande hållning att folk åtminstone egenskap av väljare tänker kortsiktigt och förstår inte sitt eget långsiktiga bästa. De samma sakkunniga det är samma som vill binda politiker vid masten så att de inte bara för att bli valda går med på det folk vill ha utan att samma folk inte fattar att det leder till katastrof bindas vid masten ja ett uttryck som kan te sig som renodlad grekiskan och det är det ju också i ett par betydelse för att binda sig var vad odysseus gjorde för att inte falla för sirenernas förföriska men livsfarliga lockelser och Binda fast vid bindande villkor är vad EU-länder, valutafond och banker som lånat pengar till Grekland nu gör med grekiska politiker så att de inte lockas för att vinna röster att till mötesgå en vredgad, ekonomiskt pressad folkopinion. Den ekonomiska krisen har blivit en demokratins kris, men inte bara ett grekiskt drama. Vad händer med demokratin när för många blir bunna vid masten? Välkomna till konflikt! Om västlig demokrati i skuggan av Kinas expansion. Hör kineser om synen på röran i Europa. Om grisfötter som exempel på vårt beroende av köparen Kina. Och hör författarna till bästsäljarna om hur Kinas offensiv blir vår defensiv. Dessutom mannen bakom historiens slut. Idén om liberaldemokratis och frimarknads slutgiltiga seger. Vad säger Francis Fukuyama om diktaturens och den statliga planerade kapitalismens framtid? I'm going out. If I say, the end of history and the last man, what do you say, then? <laughs> well, uh, you know, the end of history was based on the Marxist belief that there was an end of history, which would be a communist utopia. And my observation was that it didn't look like we were going to get there, that we were going to get off at the penultimate station, which was liberal democracy. Francis Fukuyama som vi intervjuar idag alltså. 20 år efter det att han gjort sig ett namn på att lansera idén om The End of History, historiens slut. En idé om att den liberala demokratin och den fria marknaden då slutgiltigt segrade. Ja, 20 år senare idag så alltså är Fukuyama lite trött på frågan. För det blev ju inte så. Istället en fri marknad i väst som tagit sig väl stora friheter och därmed skapat en finansiell kris som nu skakar hela världen. En kris som också gjort att både EU och USA lagt stora delar av sitt ekonomiska öde i Kinas planekonomiska, auktoritära, icke-demokratiska händer där pengarna finns. Och Francis Fukuyama, nu aktuell med en ny bok, återkommer i en helt färsk intervju sist i dagens konflikt om vad han tror att det betyder. För vad sker med demokratierna i väst när vi blivit beroende av diktaturens framgångar? Finns det risker för att betoningen av politisk stabilitet för tillväxt, som i Kina, leder bort från folkstyret? Lämtar klockan för demokratin helt enkelt. Det handlar konflikt om idag. Först en tidsbild. Skillnaden mellan europeisk nedgång och kinesisk framgång är i alla fall uppenbar i inte särskilt imponerade kinesiska ögon. Radions förra Kina-korrespondent Hanna Salberg gav sig ut bland turistgrupperna nu i Sverige vid Stockholms slott. Kungliga slottet är Hans-Morjus-nedsförordningens och är ett... Den fråga turisterna oftast ställer till mig när de kommer till Sverige är vad snittinkomsten är och vilka styrkor som finns i den svenska ekonomin, säger den unga guiden Aijing, som ser ut som en rockkille från Beijing i sitt långa hår och uppknäppta korta jacka, medan vi står och väntar på högvaktsavlösningen vid Kungliga slottet i Stockholm. Gruppen han leder den här gången består av medelålders män i mörka ytterkläder ute på en resa med jobbet, eller arbetsenheten som de själva säger. De tar kort på varandra framför vakten i vaktkuren och klagar över kylan. Nu blir de förvånade när de ser de kvinnliga soldaterna, säger Aiding som guidat flera hundra grupper till Europa. När vaktparadens soldater går förbi i sina uniformer och skinande vita damasker och jag tittar på dem med kinesiska ögon ser de kanske lite udda och inte så avskräckande ut. Du vet ju själv hur det ser ut på Himmelska fridens torg. Soldaterna där är alla lika långa. Här finns ju tjocka och smala, korta och långa. Turisterna är inte vana vid det. De tycker mest att det ska se snyggt ut och tänker inte direkt på jämställdhet och sånt, säger Aijing. Själv har han inget emot att prata, men medlemmarna i hans turistgrupp är på jobbresa och ledaren för gruppen tycker inte att det passar att deltagarna blir inte intervjuade eftersom de skulle kunna råka beröra något känsligt ämne. Istället tittar jag en annan grupp kinesiska turister som står och solar sig i den kalla blåsten på slottsbacken. De visar sig också vara på resa med sin arbetsplats, men verkar mera avslappnade. Med alla gamla välbevarade byggnader känns det här som att gå bakåt i tiden. Det är en skön känsla. I Kina finns ju knappast några gamla byggnader kvar och utvecklingen har gjort att luftföroreningarna är hemska ibland, säger en lång nordkinesisk man i gruppen som är utrustad med vindjacka och systemkamera. Li och Zhang, ett yngre par, vänder ansiktena mot solen. De gillar också de gamla byggnaderna och den rena luften i Stockholm. Men LIA har fått motstridiga intryck under resan i Sverige. Det jag frågar mig hela tiden är, hur kan de ta det så lugnt och ändå ha det så här bra ekonomiskt, säger Li och kurar ihop sig i sin röda täckjackshuva. Hon säger att hon beundrar livsstilen här, men förvånas över att det går att bibehålla en så pass god ekonomi när folk till exempel inte börjar jobba förrän klockan nio på morgonen. I hennes ögon är det något som inte stämmer med den höga standarden och att människor samtidigt tycks vara så lediga. Varenda lastbil här är dekorerad på ett personligt sätt. I Kina är ett hårt och smutsigt jobb att vara lastbilschaufför. Men här verkar till och med dem njuta av livet medan de arbetar, säger Li. Den långa mannen i vindjackan har också funderat över det välfärdssamhälle han har sett under resan i Norden. Ni Ni befinner er på en nivå där ni försöker att bevara det ni har, medan vi fortfarande håller på att sträva uppåt. Sidan. Han tror att tryggheten i välfärdssamhället har en dämpande inverkan på arbetsgivaren. Jag menar att jag tror att jag tror att jag tror att Mm. Så, så, så, så, så, så. Mm. Hos oss sker arbetet under press, medan ni jobbar lugnare och det är kanske därför det går fortare hos oss, säger mannen i vindjackan innan hela gruppen börjar skynda mot turistbussen. Mm. Jag frågar guiden om jag kan få åka med i bussen en stund och blir glatt och överraskad när han viftar med handen och säger inga problem. När turisterna räknas in av guiden i bussen konstaterar de glatt att de är fler än när de kom. Vi kommer plus, hojtar någon, och guiden välkomnar mig i högtalarna. Vi har nu med oss en entusiastisk kvinnlig journalist. Vakta er tunga, fnissar och tänk på vårt stora land fyller en annan man i med skämtsam ton. Gruppen är på väg till en kinesisk restaurang ute vid en motorväg på väg ut från stan. Där har de ätit nästan alla sina måltider de senaste dagarna. Jag fattar egentligen inte varför vi aldrig äter lokal mat, säger Li. Som fått på sig ett par stora svarta glasögon i Anita Ekberg i stil. Vi prövade en gång att äta svensk mat faktiskt. Men det var en besvikelse. Fisk. Och det blev plågsamt för det smakade inget, säger Li. Jag frågar vilken arbetsenhet de kommer ifrån. Men jag får inget svar. Plötsligt tar ett nytt utrop från guiden i bussen. Som du vet är kineser lite konservativa och inte vana vid intervjuer. De kan vara oroliga för att inte veta hur de ska svara. Med andra ord, ja, om du kunde sluta intervjua nu, säger guiden. Och den finissianska stämningen är medens försvunnen. Mannen bredvid mig borrar ner hakan i jackkragen och jag tappar ögonkontakten med det förut så pratglada yngre paret. När vi kommer fram till den kinesiska restaurangen så linkar de iväg mot tryggheten där inne innan jag ens inne säger hej då. Radions förra Kina-korrespondent Hanna Salberg är nu bland inte särskilt imponerade kinesiska turister i Stockholm. Så finns det egentligen något att imponeras av i Europa? Är det vi hörde turisterna från Kina undra om till exempel att vi jobbar så lite men ändå tror att välfärd går att behålla? Jag är det tecken på att Europa är på väg in i djupare skuldkriser? Ett Europa som inte längre kan stå sig i den allt hårdare internationella konkurrensen. Borde vi lära av kineserna jobba mer snabbare, effektivare? Jag kanske rent av närmar oss deras politiska modell där stabilitet är det allra viktigaste för att skapa ökad ekonomisk tillväxt. Den italienska ekonomen Loretta Napoleoni är inne på såna tankar i sin bästsällande bok Maunomics i Sverige med titeln Made in China. Collin ringde Loretta Napoleoni i Rom. Pronto? Hello, is this Loretta? Yes, this is Loretta. Could you just hold a second, just one second, eh? Sure. Allora vad är du Loretta Napoleon är en upptagen kvinna. Hennes två mobiler ringer hela tiden och avbryter intervjun innan den ens hunnit börja. Loretta avhandlar italiensk ekonomi, politik och den senaste bokens försäljningssiffror på smattrande italienska. Till slut kommer vi överens om att jag ska ringa upp igen lite senare. Hello? Yes, hello, Loretta. Okay, perfect. Okay, okay. Um, so where are you? Are you in Rome or? I'm in Rome. Yes. And how is it being in Rome these days with all the political and economical turmoil? Well, you know, it's quite it's quite sad. because people är very very concerned. Loretta Napoleoni bor i London men är tillfälligt i Rom. Hon har landat mitt i den politiska och ekonomiska krisen som landet går igenom och hon är chockad. Italienarna trodde ju att de bara behövde bli av med Berlusconi, men det räcker ju inte, säger hon. We were told that the situation could actually be resolved by getting rid of Berlusconi, but it's not the case. I mean, Berlusconi is not the real problem. I mean, the real problem is the Italian economy. Men jag ringer faktiskt inte Loretta för att prata om Italien utan för att diskutera Kina. Hon har precis kommit ut med boken Made in China, den nya ekonomiska supermakten. Där argumenterar hon för att den kinesiska modellen är ett vinnande koncept, både politiskt och ekonomiskt. Vi i väst borde lära mer av Kina som har klarat globaliseringens utmaningar betydligt bättre än Europa och USA. Så vad är det då de gör så bra, undrar jag. Well, because they are flexible, I think, you know, because they are pragmatic, because they do, they pursue the interest of the population. They do not pursue the interest of a small group of people. Now, we are ruled by the elites. We are also ruled by policy, which is a dis policy. policy. The Chinese are not like that at all. Kineserna är pragmatiska, flexibla och viktigast av allt, de har befolkningens bästa för ögonen. I Europa är det eliten som styr och de värnar bara sina egna intressen, säger Loretta Napoleoni. Hon menar att den europeiska demokratin har blivit en kuliss. Att vi gått tillbaka i utvecklingen medan kineserna bit för bit förbättrat sitt politiska system. We have deteriorated. And that's what I say in the book. Well, you know, the Chinese have actually improved. I mean, I think that the fact that uh, Greece was told, uh, if you go ahead with the referendum, and uh, um, the referendum um, is a negative referendum, meaning you know, against the austerity measures, then um, we will not give you the money. Now that I think, uh, is very serious, uh, very very serious. Den starka reaktionen på den utlysta folkomröstningen i Grekland för några veckor sedan i ett tydligt tecken på hur långt det har gått, säger Loretta Napoleoni. Risken att det skulle bli ett grekiskt nej till ytterligare sparåtgärder fick EU och IMF att hota med att dra in sitt stöd till Grekland. Och så blev det ingen folkomröstning. Men, undrar jag är vi inte då redan på väg mot en mer kinesisk modell om stabilitet numera värderas högre än deltagande demokrati vi har ju precis fått två nya premiärministrar i grekland och italien som av många betecknas som teknokrater well i think yeah, the european union uh, i wouldn't say that the european union is a, a technocratic institution i think it's a bureaucratic institution Nej, säger Loretta. EU är inte teknokratiskt, EU är byråkratiskt. Italiens nya premiärminister Mario Monti och Greklands Lukas Papadimos är bara EU-byråkrater, inte alls den typen av ledare som vi behöver. So we got to put in place governments which are not elected but you know which are men även om Loretta Napoleon vurmar för den kinesiska modell som hon väljer att kalla kommunism Där kapitalismen ges fritt spelrum under statens överinseende så är hon ändå tydlig med att Europa inte kan eller bör kopiera av kommunistpartiets programförklaring. En sak är dock säker, säger hon. Vi kan inte fortsätta som vi gör idag. Vårt system håller på att implodera. Men kan det inte vara så att vår modell är mer seglivad än vad vi tror, frågar jag. och nämner författaren Francis Fukuyamas bok från 1992, Historiens slut och den sista mannen där han hävdar att en liberala demokratin absolut kommer segra till slut. Loretta Napoleoni bara skrattar. Um, Fugoya, what do you mean the end of history? No, absolutely not. It doesn't look like that, eh? <laughs> no. no, no. I think that thesis is, uh, is not uh, is not working. It'll be different, but it's not going to be liberal democracy. It'll be something else. Nej, Loretta Napoleoni tycker att Fukuyamas tes om att liberaldemokrati och fri marknad står som slutgiltiga segrare, att den har visat sig vara felaktig. Hon tror istället att vi kommer se nya, annorlunda politiska modeller växa fram i krisens spår när maktbalansen skiftas. Och innan vi slutar så frågar jag vad hon mötte för reaktioner på Europas nuvarande kris när hon reste runt i Kina under arbetet med boken... Well, that Europe is a mess, and that the European democracy is not working. That's what they think. I mean, if I, if I were a Chinese today, I I would think you know lucky that uh, I'm not a European. <laughs> Wouldn't you? I guess. <laughs> <laughs> uh, but do you think? I mean, uh, aren't they also you know trying to gain from the crisis? How? Absolutely not. I haven't seen the Chinese jump in to buy anything from us uh, at the moment. They're just, you know, keeping uh, quite, um, uh, you know, uh, at arm's length from Europe. The Europeans asked them for money, and the Chinese said no. De kineser jag att tycker att Europa är en enda röra där demokratin inte fungerar. Om jag vore kines skulle jag inte vilja vara europe idag. Och Kina vill verkligen hålla sig på armlängds avstånd från Europa nu, avslutade Loretta Napoleoni, författare till bästhällaren Maonomics, eller som den heter i svensk upplaga Made in China. Hon intervjuades av Lotten Collin. Och allra sist sa Napoleoni att EU-ledningen bett Kina om ekonomisk hjälp men fått nej. Och mycket riktigt har bönen från EU till Kina om en investering på närmare 100 miljarder dollar i EUs stabilitetsfond. Den där fonden som ska hjälpa skuldkrisdrabbade länder. Ja, hittills har den bemötts den här bönen med kinesiskt kallsinne. Enligt kinesiska bedömare för att en så stor riskfylld investering är mäkta impopulär i Kina och ingen ledare vill riskera sin politiska framtid när det nästa år är både kinesisk partikongress och val av nya ledare och president i Kina. Så europeiska förhoppningar på kinesiska investeringar är ibland väl stora. Kanske för stora då många turerna kring kinesiska investeringar i Sverige till exempel i Saab är ett tydliga exempel på det. Men vi i väst är beroende av Kina också på ett annat sätt nämligen som marknad. Det är till exempel Kina som köper mycket av vår svenska malm. Den kinesiska efterfrågan har drivit upp priserna på malm med flera hundra procent de senaste åren. Med god vinst för de svenska malmfälten, naturligtvis. Och För att göra en liten avstickare här. Det finns lite oväntade exempel på hur Sverige kan tjäna pengar på den till synes omättliga kinesiska marknaden. Sen några år tillbaka säljer vi till exempel sånt som vi inte längre tar tillvara. Man kan göra alladåv på fläsk och grisfot. Och där, grisfot det, det, det är ganska lustigt. Där har du den formen av alladåv där man absolut inte behöver tillsätta gelatin. Snarare tvärtom. Det gelatinämne som finns i grisfoten är så starkt att är spadet för kort så blir en alldeles stenhård. I maj 1967 ger Torev Retman tips om hur man lagar till en riktigt god grisfotsaladov i programmet Novisen vid spisen här i Sveriges Radio. Det är 44 år sedan och knappt någon äter grisfötter längre. Men kineserna vill ha grisfötter, säger Thomas Röriksson, vd på företaget Kalino Food, som handlar med kött. De vill ha alla de delar på grisen som vi annars skulle slänga eller göra djurmat av. Vi var ju på en mässa i Tyskland som heter Hanoga. Och det var jättemycket kineser som var i vår monter. De ville ju ha då hur mycket som helst ju. De efterfrågar allt mellan 50 till 100 container per månad. Den kinesiska medelklassen växer, säger Thomas Röriksson. Så hela tiden blir det fler och fler kineser som har råd att äta kött. Varje år så får 40 miljoner kineser råd att äta ett mål kött i veckan. Så de har ju bättre levnadsvillkor. Så att de, de får ju mer pengar att röra sig med. Och det, det är ju otroligt mycket. 40 miljoner kineser på ett år, det är alltså... De, de länsar ju egentligen hela Europamarknaden, eller dammsug kan man säga ju. Och det som vi har eh, avyttrat till djurmat för, det är ju mat för dem så att säga. Karsten Davidsson är vd på Sten Davidsson, ett företag som köper slakteriprodukter från svenska slakterier för vidare export till Kina. I Sverige för tio år sedan så var det knappt någon, förutom till jul, så var det knappt någon som, som, som tog hand om grisfötter när man slängde det. Men I Sverige finns det ingen marknad för det. Det är ingen människa som äter grisfötter i Sverige. Det är knappt någon som äter till jul längre. Så vad skulle ni göra om ni inte hade Kina då? Ja, då har man slängt dem. Men det är inte bara grisfötter som kineserna betalar allt mer för. Vad som går väldigt mycket till Kina också, det är, det är ben. Vad är det för ben? När du köper en, en benfri karriär till exempel. Så det i butiken. Då, finns det, till exempel, då är det, det, det är nack, nackbenet på grisen. Eller kanske... Eller, eller ryggbenet. När man, när man gör en benfri så blir det alltid kvalitetskött kött på de här benen. Och det köper kineserna idag och kokar soppa på då. Skulle ni bli av med de där benen i Sverige? Inte en chans. Varför inte? Det är inga människor som köper ben och kokar soppa i Sverige. Det, det, köper du soppa idag så, så köper du någon färdig i butiken. Det är inga människor som har ben. Men det gör man i Kina. De svenska grisfötter, grisöron, huvuden och svansar- och andra så kallade restprodukter som idag exporteras till Kina- går via Hongkong. För Sverige har inget exportavtal med Kina när det gäller griskött. Sen 2007 har Sverige förhandlat med Kina om ett sånt avtal- berättar Magnus Kindbom, statssekreterare på landsbygdsdepartementet. Det är ett eh intensivt arbete tillsammans med de kinesiska myndigheterna och just nu handlar det väldigt mycket om att få processerna att gå framåt i Kina i den, inom deras myndigheter att komma upp till, ett, till en hög nivå där man kan fatta ett avgörande beslut. Själva den politiska viljan bakom att få till ett sånt här exportavtal med, med Kina, hur, hur, ser den, hur ser den ut? Från svensk del så är den stor eftersom vi har som ett av våra mål att öka den svenska livsmedelsexporten. Och det är klart att Kina är en stor marknad och det skulle vara väldigt värdefullt att kunna få till ett exportavtal dit. Ja, i snart fyra år nu har Sverige förhandlat med Kina. Och kanske är avtalet klart nästa sommar, tror Magnus Kindbom på landsbygdsdepartementet. I våras var en svensk delegation i Kina och träffade den kinesiska motsvarigheten till det svenska livsmedelsverket. Och flera gånger har kineser varit i Sverige och besökt svenska slakterier. På HK Sverige, som omsätter ungefär 10 miljarder, väntar man nu på det svenska exportavtalet med Kina. Torbjörn Litell är kvalitets- och miljödirektör på HK Skan Sverige. Alltså, marknaden är ju precis hur stor som helst och medelklassen i Kina ökar och konsumerar mer och mer. Så att, Kan vi hitta ett, ett, ett fåtal kunder där så, så är vi ju hemma, om man säger så, på den marknaden. Alla jag talar med i köttbranschen säger samma sak att i Kina väntar en jättemarknad på de svenska grisprodukterna. Men undrar jag, hur smakar grisfötter egentligen? Karsten Davidsson på företaget Sten Davidsson äter fortfarande grisfötter varje jul. Så gör faktiskt min pappa det på jul varje år en grisrosalladob. Intution. Hur smakar det? Det är jättegott. Han kokar grisfoten och rimmar den och kokar den. Och så pillar han av köttet och lägger ihop med gelé. Och det mm. smakar jättegott. Det är väldigt gott tugg i grisfötter. Vad sa du? Väldigt gott? Tugg. Det är, det är lite... Säger, det köttet. Det är muskler. Det är på det, som våra egna smalben där läggen där nere. Så man använder den muskeln ganska mycket. Så det, det blir en hård, hård muskulatur. Och det är gott? Ja, det blir lite spänstigt. Karsten Davison, sist i norheims avstickare till ett om en grisigt exempel på svenska vinster på kinesisk marknad. Och nu när den kinesiska valutan stiger i förhållande till euron och kronan så innebär det ökad köpkraft för kinesiska konsumenter och kanske ännu mer grisprodukter på export. Den kinesiska journalisten hobben spår en ljus framtid för bland annat grisfotsexporten. Me. I mean, Jag är inte speciellt förtjust till grisfötter själv, säger Hoben. Men min fru däremot äter de gärna. Du vet, de innehåller protein som anses vara bra för huden, för hyn. Ja, det var Hanna Salberg som ringde Hoben. Eh, men det var inte i första hand för att tala grisfotsfrågor, utan tala om vad Hoben... Verksam som politisk reporter i Kina. tror om europeers och amerikaners beundran för det moderna Kina och för eh, vad man har åstadkommit där. I think in general. Det är en a, a, a shock and awe effekt av Tanies economy rather than uh, admiration. Det rör sig snarare om att Kina har chockat omvärlden med sin ekonomiska framgång än om att det skulle finnas en äkta beundran för Kinas system i väst, tror Hoben, Politisk reporter på den väl ansedda kinesiska tidningen Nanfang Jomo, den Weekly, som ges ut av ett privat medieföretag baserat i Guangzhou. Hoben befinner sig just nu i USA som stipendiat vid Stanford-universitetet. Det kan tyckas ironiskt att en politisk reporter väljer att ta en paus för att studera samtidigt som årtiondets maktskifte väntar i den kinesiska ledartoppen då president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao ska ge plats för två redan utvalda efterträdare från kommunistpartiets innersta krets. Men den politiska säsongen i Kina just nu innebär också hårdare censur. This year we started a new roundup of activists, of bloggers, of political reporters. I år började nya tillslag mot aktivister, bloggare och politiska reportrar. I april greps hundratals, så fler väljer att lämna Kina, säger Hoben. Han har reflekterat över hur en tidigare kritiserad kinesisk modell plötsligt i kristid lyfts fram av västerländska debattörer som tankeväckande eller rent av beundransvärd. Ett exempel i USA den senaste tiden är den så kallade tiger debatten som började med att en författare med kinesiska rötter skrev en bok om hur hon brutalt hårdt drillade sina döttrar i allt från läxor till pianospel för att skapa högpresterande barn. Boken kom att användas som referens i den större debatten om sviktande amerikansk konkurrenskraft och om varför amerikanska skolor börjat rankas lägre än kinesiska när det gäller elevers matematikkunskaper. Plötsligt kunde vissa debattörer påstå att USA borde ta intryck av det kinesiska utbildningssystemet. Men att det skulle bli något allvar av det kan inte Hoben tänka sig. That's just crazy. I don't know, actually I don't know any Chinese parents is teaching their their the kids the, the, the like that. I mean, at least not to that extreme. And uh, most of the Chinese most of the intellectuals that I know or jag känner faktiskt inte till en enda riktig kinesisk tigermamma i verkligheten. Och dessutom är de flesta kinesiska experter mer intresserade av det amerikanska utbildningssystemet- som lägger vikt vid självkänsla och kreativitet, säger han. Istället för att tolka uppmärksamheten som den kinesiska modellen får i kristider som äkta beundran- tror att den framförallt handlar om ett sätt att föra fram kritik mot det egna systemet genom att lyfta fram Kina som ett motexempel och kanske ett hot. Most of time it's just some sort of analog that they want to use China as some sort of symbol to reflect on their own problem like uh, Europeans are not making Good oftast handlar det bara om att försöka dra en parallell att använda Kina som en symbol för att kasta ljus över de egna problemen när till exempel europeerna inte klarar av att fatta tillräckligt snabba beslut om ekonomin, och så ser att Kina har fattat några bra och snabba beslut, om till exempel det gigantiska stimulanspaketet efter den västerländska finanskrisen 2008, så kan det verka lyckat. Men då ser de bara resultatet den gången, och inte själva systemet, säger Hopen. När den kinesiska modellen lyfts fram som ett hot mot den västerländska liberala demokratin beskrivs ofta det kinesiska systemet som en väloljad maskin bestående av en kapitalistisk ekonomi styrd av en teknokratisk elit. Men som kinesisk politisk rapporter ser hopen inte den kinesiska modellen som en effektiv beslutsmaskin där experter har kontrollen, utan noterar istället hur den kinesiska politiken manipuleras av särintressen. This, this only utan insyn av medier som kan granska och väcka debatt om politiken så får särintressena lov att dominera den slutna beslutsprocessen säger hopen i extrema fall dominerar bara ett särintresse. Det kan man bland annat se när det gäller hur lång tid det tog för regeringen att kontrollera inflationen– –som blev resultatet av det enorma stimulanspaketet under den förra finanskrisen, menar han. Eftersom banker och mäktiga statliga företag motsatt sig en minskning av pengarflödet från staten. Vad gäller politiska modeller säger Hoben att han gladeligen skulle byta till sig liberal demokrati– –mot den kinesiska modellen om västerländerna på allvar vore intresserade. The problem about authoritarian government is just they uh, uh, there's only one way. If the way is right, you look backward from the history. You think they are very effective. They are doing a good job. But if the way is wrong, then that's end of history. That's end of the story. Problemet med ett totalitärt system är att det bara finns en väg. Om systemet har rätt väg ser man tillbaka på det som en stor framgång. Men om riktningen är fel, ja då är det slutet på historien, säger H.B.N. som intervjuades av Hanna Solberg. Men här i väst har den förut högljudda kritiken av det politiska systemet i Kina tystnat något. Något. Kinas osannolika tillväxt, beroende av den i väst, samtidigt som den europeiska demokratins effektivitet ifrågasätts, gör att man ibland kan få intrycket att Kinas auktoritära styre och stabilitet ses som förebild här i Europa. Det säger den franska Kina-kännaren Guy Sormand, som följer debatten noga. När konflikts Daniela Marcard ringer honom säger så att han hört många europeiska och amerikanska entreprenörer som gärna skulle se mer av auktoritärt styre med effektiva beslut alla kina också i vår del av världen. Many entrepreneurs in Europe and the United States they would love that, I mean they would love to have an authoritarian regime and not to get, you know, into uh, regulation and things like that, but they uh, uh, we belong to a different civilization and different moment in history. Så so, uh, China can be a model except if Europe returns to fascism maybe. Om det inte vore för att vi ville återuppliva fascismen i Europa är det helt uteslutet att betrakta Kina som politisk förebild. Det säger den liberala debattören och skribenten Guy Sorman, en av Frankrikes mest kända intellektuella röster, som ofta hörs i internationell media om Kina. Där har han tillbringat långa perioder och han har skrivit flera böcker om landet. Jag träffade Guy Sourmand under hans Stockholmsbesök för snart fem år sedan. Då var han mycket bekymrad över de växande sociala spänningarna i Kina. För bakom den i västvärlden mest uppmärksammade ytan av avundsvärda tillväxtsiffror och moderna städer där ständigt nya företag etablerar sig så döljer sig en enorm fattigdom på den kinesiska landsbygden. Och med åren har klyftorna bara fortsatt att öka sig i Guy Sourmand. Domestic problems in China remain I mean, as big as they were when we discussed about it some years ago. I mean, the, uh, um, even worse in a way. I mean, the increase between the poor China and wealthy China is getting worse. Guy blir lätt irriterad när han hör hyllningarna av Kina som han tycker har blivit allt vanligare och som helt ignorerar landets stora interna problem. Och han nämner bara några exempel som bristen på ett fungerande pensionssystem, ettbarnspolitiken som sliter sönder samhället och en opposition som visserligen växer men också bemöts av allt hårdare repression. Politiker och företagsledare i väst som värnar om goda förbindelser med Kina förklarar gärna de här missförhållandena med att Kina befinner sig i en övergångsfas och att fler kontakter med omvärlden och ett ökat välstånd automatiskt leder till en demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Men i själva verket förhåller det sig precis tvärtom, hävdar Guy Sormand. You know, five years ago, ten years ago, when uh, you were talking about human rights in China, many people would say, yeah, but wait, this is a transition period. You know, when they get more wealthy, they will be more tolerant. And what we see is exactly the contrary. The economy is improving, not for everybody, but the economy is improving. And freedom is more repressed than it ever was. Trots att många kineser har fått det bättre ställt är deras frihet mer inskränkt än någonsin enligt Guy Sorme. Och det är ingen slump, menar han. För med utvecklingen höjs också kinesernas förväntningar på att få det ännu bättre, såväl ekonomiskt som politiskt. Vilket kommunistregimen i sin tur uppfattar som ett hot mot sin maktställning och därför tar i ännu hårdare för att tysta kritik mot korruption och förtryck. Alla har ett ansvar att påminna om de miljoner människor i Kina som helt saknar rättigheter, understryker Kina-kännaren Guy Det handlar om munkar i Tibet som bränner sig till döds för att fånga västvärldens uppmärksamhet. Och om bloggare som kastas i fängelse av regimen som fruktar att revolterna i arabvärlden ska få efterföljare i Kina. Men Västvärldens ledare håller tyst och genom sin brist på förståelse för förhållandena i Kina och sin upptagenhet vid egna ekonomiska intressen medverkar de de facto till den ökade repressionen hävdar Sourmand. You have the combination of these three factors, you know, ignorance, wrong analysis, business interest, which explain why as you say we are de facto supporting the repression in China. Kina är fortfarande ett mycket instabilt och oförutsägbart land, sammanfattar Guy Sormon. Och de som nu, delvis med Kina som förebild, förespråkar mer teknokrati för att lösa Europas problem, gör det alldeles för lätt för sig, fortsätter han, och hänvisar till den pågående debatten om demokratin i västvärlden. En av de mer tongivande rösterna i den debatten är den tyske publicisten Frank Schirmacher, chefredaktör för Frankfurter Allgemeine Zeitung. Under den provokativa rubriken Demokrati är skräp beklagade han sig nyligen bittert över Europas makthavare som genast fördömde beslutet att låta grekerna folkomrösta om de åtstramningar de skulle drabbas av som villkor för fortsatta internationella lån. Det här är en uppvisning i sammanbrottet för de värden och övertygelser som en gång förkroppsligade hela idén med Europa, skriver han i artikeln. När jag träffade Schiermacher i Frankfurt tidigare i höst uttryckte han stor oro över att grundläggande demokratiska principer inte längre har samma självklara ställning. Jag märker också ofta att sådana frågor som de som var så viktiga på 80-talet, vår grundlag, vad betyder frihet, vad betyder det att alla är en börda, att det nu är ganska svårt att förmedla för många Frågor som var viktiga på 80-talet, författningen- vad betyder frihet, vad innebär människovärde- de har inte alls samma tyngd idag. Mer överstatlighet och expertstyre- och mindre av demokratisk insyn och delaktighet- kan verka lockande som en enkel väg ut ur den ekonomiska krisen- men det är en lösning som också riskerar att leda till stora motsättningar- förklarade Schirrmacher. Förmodligen om den pris av stärkung av europeiska centralismen- det, men, Vi behöver snarare befästa demokratin och inte fortsätta att urholka den, betonade Frank Schirmacher under vårt samtal tidigare i höst. Och han får medhåll av Guy Sourmand, som också drar paralleller till 20-talets fascism och ser vurm för Kina som en farlig tendens att söka syndabockar och hitta genvägar ur krisen. We had fascism in the 20s because we didn't want to look at the real problem and to follow rational solutions. So uh, I don't compare, I don't say the same, but there is always a risk that irresponsible declarations could uh, bring the countries to, you know, a worse situation because, I mean, what had to be done, I mean, which is not that complicated, has not been done because of uh, populist reactions. Ropen på Kina som räddare i nöden eller kraven på effektivare beslut och expertstyre från Bryssel som en lösning på Europas problem. Ja, det riskerar bara att öka klyftan mellan hårt drabbade medborgare i skuldtyngda EU-länder och den politiska eliten. Det gör att politiker inte vågar ta nödvändig diskussion och beslut utan hemfaller till populism bara för att överleva politiskt, sa den franska Kina-kännaren och författaren Guy Han intervjuades av konflikts Daniela Markvart som hon ju heter. Så långt kinesiska och europeiska röster, nu ska vi höra två amerikanska akademiska tungviktare som förutom att de är författare till bästsäljande debattböcker också får stort genomslag i internationell debatt den ene Francis Fukuyama har vi flaggat för tidigare i programmet och vi återkommer till honom. Men vi börjar i brittiska Cambridge där amerikanen Stephen Halper är professor i internationella relationer. Efter en lång karriär som rådgivare och politisk sakkunnig till presidenter, ända så långt bak som Richard Nixon, sen arbetar han för Ford, Reagan och Bush den äldre. Och Stefan Halper's aktuella och omdebatterade bestseller uh, The Beijing Consensus: How chi China's authoritarian model will dominate the 21st century har redan översatts till en mängd språk, också kinesiska fast uh, det var inte meningen. This is a great story. You'll find this very amusing. My publisher got a letter from a Chinese publisher and they said we really want to publish this book and we're going to give you X dollars and so on the chinese publisher came back with 11 pages of redactions that What? is things they wanted crossed out taken out of the the script okay so my and they, and they offered a lot of money uh for, for to do this and my, God. Uh, my publisher said of course you're going to agree aren't you <laughs> he said you know we'll both make 50 grand plus Stefan Halpers förläggare fick ett fett erbjudande från ett kinesiskt förlag för att ge ut Halpers The Bay Consensus i Kina. Men villkoret var att man fick ta bort, censurera elva sidor. Sidor som handlade om Kinas behov av ständig tillväxt som gör att landet uppträder närmast destruktivt på olika ställen i världen bara för att säkra energileveranser. Ja, allt det, det vill de stryka i min text berättar Halper. Vars förläggare bad honom göra det. Det handlar ju ändå om mycket pengar. Men Stefan Halper sa nej. I said no, we're not going to do that. Uh but anyway, with what they do, they went ahead and published it anyway. Oh uh, they did. Yeah, I mean they actually went ahead and did it anyway. Okay. I uh, I mean and I don't know what's in it and what's out of it at this point. I don't know what they did we can, you know what can you do they they they just steal your stuff. So what do you do? så boken the bayin consensus gavs ut i Kina i alla fall trots Halpers nej utan betalning till författaren Halpers motiv till att skriva den här boken ja de var flera first of all that china has risen faster and in different ways than any of us had anticipated secondly the idea That was so prevalent in Washington for a long time that China would uh, eventually embrace democracy and that uh, when it did, that the, the market, that the entrepreneurial strength of the market would move China to democracy. I never believed that this was necessarily going to happen. Stefan Halper säger att han med boken ville slå hål på myten att Kina, bara man nu deltog i den fria kapitalistiska marknadsekonomin, snart skulle omfamna västerländsk demokrati. Det intressanta med Kina, säger han, är just att demokratiska värden vi trodde var viktiga för att marknaden skulle fungera och tillväxten ta fart, som till exempel rättssäkerhet, äganderätt, mänskliga rättigheter– Ja, det finns inte där i Kina, men systemet levererar välstånd ändå. Den kinesiska modellen med plan, kommando och kontroll och en förtryckt opposition gav samtidigt en snabb, effektiv beslutsgång. I såhär de värden sprider runt om i världen när Kina påverkar uh, relationer i Afrika och andra delar uh, av Nordost och andra delar av världen, the och det blev således den Beijing konsensus. Från det som kallats The Washington konsensus där institutioner som Världsbanken Valutafonden tillsammans med den ekonomiska stormakten USA villkorade bistånd med krav på frihandel rättssäkerhet och så småningom liberal demokrati med mera så har Kinas ekonomiska styrka nu möjliggjort ett annat mer villkorslöst bistånd där inga krav på annat än ömsesidig ekonomisk nytta ställs och där Kinas egna av auktoritära styreskick lätt blir modell i utvecklingsländer som Kina samarbetar med. Särskilt som västerländsk demokrati har stora problem nu säger Halper. I think actually that we do have problems in this area. I think the Chinese are able to be more efficient quite often in their decision making. But you have to look at the trade-offs. Kineserna är effektivare när det gäller viktiga beslut som till exempel det stora räddningspaketet under förra finanskrisen säger Halper. Allt medan EU lätt fastnar i beslutsprocesser och amerikansk demokrati domineras av sensationella medieutspel som skapat helt mediokra kandidater säger Stefan Halper. The primary challenge is a long-term challenge to western governance. China is shrinking the west. Kina har governance which are är konsistent med våra Kina är en verklig utmaning för västerländsk demokrati. Kina krymper det vi kallar väst och inför styrelseskick som inte stämmer med våra grundläggande värderingar, anser Stefan Halper, författare till den omtalade The Beijing Consensus. Avslutningsvis. Och så till slut. Till Francis Fukuyama, liberal tänkare och professor vid Stanford University i Kalifornien, USA. Som alltså för 20 år sedan gjorde sig ett namn i världen genom att i sin bok The End of History and the Last Man förfekta idén att den liberala demokratin och den fria marknaden nu slutgiltigt segrat. När han får tag i Fukuyama går han till en radiostudio på Stanford så att vi kan tala om hans alldeles nya bok The Origins of Political Power. Där är han inte längre lika säker på demokratins seger utan avslutar med ett resonemang som ligger nära Halper's Att Kinas auktoritära planmässiga kapitalism är en verklig utmaning men inte i första hand för oss i väst. I think the problem more is in the developing world, in places like Africa, where the Chinese presence is large and, and, and growing, uh, where they have a tremendous amount of, of leverage. And, and, and I think there the fear is that uh, people will actually want to try to imitate the authoritarian capitalist model that the Chinese are, uh, uh, that they represent. Utmaningen för demokratin är som störst i utvecklingsländer, säger Fukuyama, där det kinesiska inflytandet och påverkan är mycket stor och i växande. Och även om kineserna egentligen inte missionerar något styrelseskick utan gör affärer så finns där en stolthet. Men det har säkert varit mycket China i Kina om kinesiska modelen och många kineser är väldigt you're proud of that right now and, and increasingly contemptuous Western, uh, liberal democracy because they think their system till kina för den västerländska demokratin är nu öppet tonläget är ett helt annat nu säger francis fukuyama after the financial crisis the chinese themselves really changed and uh, they became uh, in a way much more threatening they picked fights with India, with South Korea, with Vietnam, with the Philippines, uh, in a way that was quite uh, different from the fairly cautious foreign policy that they'd exercised uh, up to that point, the central issue, I think, in global politics is really not going to be the Middle East or terrorism. It's going to be dealing with the rise of China. Den stora frågan i världspolitiken framöver är hur väst ska hantera ett allt mer expansivt Kina, menar Francis Fukuyama, som anser att de senaste åren visat på kinesisk styrka och svaghet hos europeisk och amerikansk demokrati. Well, I think that if you um, compare the Western democracies to China over the past, let's say, 10 years, that the Chinese are probably doing better than we are uh in terms of the management of the macroeconomy the chinese uh, government has uh been shepherding the country through a huge uh, through a huge economic transition uh and they've done it quite competently and in the meantime de senaste tio åren har den kinesiska regeringen klarat en enorm ekonomisk omställning och tillväxt. Samtidigt har USA och många EU-länder dragit på sig enorma närmast omöjliga skuldberg. More troublingly uh, is the political problem that um, uh, the, the political systems in, in, in both uh, regions uh, seem to be blocked and unable to take the kind of decisive decisions that are necessary to actually get out of the current uh, problem that they're in. Och ännu mer bekymmersamt tycker Francis Fukuyama är att varken de europeiska eller det amerikanska politiska systemet verkar klara av att ta de beslut som krävs för att komma ur och förhindra nya kriser. Fukuyamas slutsats är att särintressen, starka påtryckargrupper fått för stort inflytande i amerikansk och europeisk demokrati. Jag tror att många av våra politiska system har gått långt i think that many of our you know, expanded uh, participation by and, and and giving the veto to a lot of different uh, players in the system that then um makes efficient um, and decisive decision making extremely difficult de västerländska demokratinas problem som de nu organiserade är att särintressen blockerar beslut och det politiska modet saknas för att driva igenom förändringar och det gör att effektivt beslutsfattande är det närmaste omöjligt, säger Fukuyama. Och slutar med något helt annat än idén han hade för 20 år sedan, där att historien var slut, att västerländsk demokrati var vinnaren. Idag är det inte alls lika självklart för Francis Fukuyama. All political systems are subject to political decay. They get rigid, uh, they fail to adapt, uh, they uh, get captured by their own uh, elites uh, and, um, uh, you know, and they, they can collapse as a result. And so just because in theory liberal democracy may be... Um, The least bad system, as Churchill said, it doesn't mean that any given democracy is actually going to uh, continue to function uh, properly. And that's why I don't think we can be complacent in dealing with our present um, uh, political and economic challenges. Alla politiska system förfaller, de kan kollapsa. Det gäller också de västerländska demokratierna. Därför måste vi kämpa med våra politiska och ekonomiska problem, sa Frances Fukuyama, professor i Stanford. Känd som mannen bakom idén om historiens slut, den liberala demokratins slutgiltiga seger. En idé Fukuyama uppenbarligen reviderat idag. –delvis under trycket av västs ekonomiska och politiska kris– –men också eh, på grund av framgången för Kinas statsplanerade kapitalism. Det har Konflikt handlat om idag. För er som vill höra hela intervjuerna med Francis Fukuyama och Stefan Halper– –rekommenderar vi vår tjänst Konfliktpodd+. Den når ni via vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Där kan ni ladda ner intervjuer och hela program, dagens och tidigare upplagor– Producent idag var Lotten Collin, tekniker Jari Henneren, jag heter Mikael Olsson.